e mbartur në jetën tonë, si musliman, në pengon. Dhe folëm e trejtuam konceptet e njërancës, si të ruemi, si pastroemi dhe emi ke mjetët e shërimit. Emi pikërisht ke mjetët i dytë. Folëm, herët së shkoj, pra të qështë e rëndësishme, për ambientin, për hoxën e mirë, për shëshërin, e gjithë më ratë, mëthën, dhe ishe mjetët i parë. Dhe do e, mëthën, pak shkurë të hoxën, nëse kështë i dhyshka, më Falënërem Allah në madhruar dhe lusim që të nëruan nga gjdo e kjeqe dhe të në mundësën që të sigur të arim dheri në cakën përfundimtar dhe të dalin faqe bardh parazotit të madhruar. Pa dyshim se është edhëmësdashme për gjdo uthtar dhe të lahu të azogjel ta kuptoj këtë imë seriosisht. Ta kuptoj se gjdo grimës, nështë të them dishme madhës e kaqë, gjdo grimës e një rancës i atërbulonë raportet më Allaho në Zogjallë, pengonë në lidhin e mirëfiltë. Andaj detyrojt besimtari që të pastrojtë dhe të evitonë të gjitha këto grimca që e pengojnë në lidhin e mirëfiltë me Zotin e gjithësisë, në eqin e sigurët drejt takimit me te. Ta. Dhe djetarët ta nuk në kanë lënë, si kurë që e kam përmendur, në këtë mejdanë të vetëmuarë. Nuk në kanë praktisur, por ashtu si kur u takonë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 parimet bazë të cilat nuk kanë kompromis. Atëherë mund të kemi vendos një mur ox, do të patit kemi parimet tona. Pëdyshëm. Atë futemi besoj se edhe kjo është mjeti i dytë për të shuruar ngjorrancën. Kur themi se duhet vendos një mur, sikurse ka përmend, këu nuk ndon kupton izolim fizik të njerëzit, nga njerëzit, gazet njeriu është çani socialë, domosdoshmërisht do të përzihet me të tjerët. Do kom mund të të izoluar. Dhe nuk kërkon Islami që tashmë një njerëj ta izolon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 takime ta ndemë, ta puna në ndonë, në ndonë shkollën, në ndonë familja, edhe në vazhdimësit dhëtë këtë tendenca, për këndër fortifikimi ton, apo me një mur izolues, dhëtë këtë tendenca të vazhdushme për të dhe përtuar të ekzemë rajonë, për sëri. Me parime, me mendime, me oferta për negociot dhe kompromise, nga se për shambullë, dhe në më djetë të nuk...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 do radhe, bëne, të fillojnë negociatat po vetëm kësaj rrode po vetëm kët banë po vetëm gjithë kompromisë të ndërshme po llogaritë asoj që tashmë ti du ke ndryshë andaj për shembull thon nganjë nuk prish pun kët Gjumal Lera i jemi tash një mbledh ose kimi shku dikun ose i thon i thua ngruj për shembull spaku pak kësaj rrode shamim pak më ndryshë ose ose ose më ekrë rregulloj ose ku çka do të quoft nga ato që futin kompromis dhe njeriu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 Nuk shkon e të rjetë në konflikt dhe mos pajtim. Atë nuk funksionon rregulli që do të bëjmë kompromis e ke bazat e fesë për ne. Së ne jetojmë me, me shtyrë njerëz, si th냐면, vendosë e vendosë murin, por mundi këtu brenda këtij muri jemi përplasë me njerëzit. Atë no. bëjmë kompromis, amos bëjmë e bazat e fesë. Bazat e fesë është pjesë e kësaj tëmë që ne po flasim. Do të thotë, ë, çotën bazë të fesë. Janë të, uh, fes? të shumta. Po duhet të bëjmë disa pëtyne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 kërkuan nga Muhamedi sa sallam, ne lali kompromisin katërtë. Dhe thanë rregull, u të gjith u vranë vllatja, po shep po lufton baba me vllahun, me me djalin, vllahu me vllahun, mi bërim, mi bëu çopegrim, pse nuk e bëjmë as një, një merveshë. Një vit adhurojmë Allahun. Sa hija kem dor nga gjitha ato që kemi ne. Lati Uzaja me nati gjitha këto hija kem dor. Një vit ti u dhëtsion. Adhurim Allahun që levon. Një vit na arshëm, adhurojmë i dhujton. Datë do të që na shpie, Bëreçet, mirësim atë për kthehemi ka ajo pse jo. Aleja Allahu kështu, di kushtu pse jo. Ne jemi të fuqishëm, do të binë nëse kemi mirë. Ja, këtu është, nuk nuk nuk i friksojmë ne debatin. Gazdo sa mendoj se muslimanët i friksohen për shembull debatin se mos fillojnë humbos. Jo vallahi, nuk kemi për këtë punë. Ne jemi kënaqur me besimin ton. Mirë, po dëshuojm të themi se kjo nuk është për kompromis dhe për negociata. Kjo s'ka negociata, këtu nuk debat, këtu ne diskutojmë atë që është për neve.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 apo po sot në... sot nuk e pinë më. Po hajde të tek shujiram të bëna pak në muhabet debat, do shtake ke keçin alkolën. Unë të bindi ty për shkakun se është i mirë të bësh. I, I them edhe po nçuf se shëndetja më aty ka mbet, nuk negocojmë, ngjash Allah konësh haram. Ana kërt kë duhet kështu të ballafaqohesh me njerëz. Disa njerëz fatkëqësisht nuk nuk hezitojnë nga muslimanët të hapin debat me tërheqje. Duke menduar se si janë të fuqishëm, janë të sigurt, janë krenar dhe pastaj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 Prandaj gjemati thjesht njerëz të thjesht, njerëz do të që kanë janë penduar kanë prosentin e tërë, nuk kanë të specializuar në rrafshin e fes, nuk kuleu të dëbëtojnë për punën e fes. Dhe këtë duhet ta konsideroj kaptin të mbylur, të pa negocueshme. Atë që si ka marr fund. Sigur se thash deputatet për punën e shamis, deputohet për punën e alkoolit, deputohet për punën e çershëve të tjerë për mos të mëo jonë këto është mbyllur, ka marr fund. Nga sa Allahu ka për haram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 kompromis në këtë negozovave. Ne duam kët se nganjëra vëllezëruar tentojnë që të bëjnë presione të caktuara apo për të na zhvendosur nga këy parim. Pa të skotë fundin shumë kanë po ndodh kët. Të lejmësh më, për shembull, një famull musliman e mbulohet e vendos shamin. Çfarë ndodhet? Nëna e saj smuret nga shamia. Etash nëna shamia, shamia është e pa, pa negocueshme. Po kem kë çesmur. Çka ka nevojë un vë proi silimi i timir. Po për mua është shumë mirë të po negocjojshme, ka marr fund nga sallallah e ka për fars. A është sot çështja e namazit, a është çështja e kredisë me kamot, a është çështja e punësimit në vend haram, çdo gjë. Që Allahu e pa. Atëherë më themi oj për gjithmasën që na dëgjon sot për atë pjesë e cilën nuk është mirë formuar nëse ke bancat e fes. A vim këreqvën e dytë që masa e gjer, a ka kompromis muslimin në fes për kujtimën e merfen? Apo a, kjo është rregull i, i demokracisë duhet ta kupton nga baza të parimet e domosdoshme që nuk ka negociatë është se duhet ta mësosh fen nga hoja. Çdo kush që kët nuk e ka rregull dhe parim nuk do të sherohet. Diku është hoq që është e them me plot përgjigje. Ai që të shohim vetë të mësohet me kocot libra, disa njerëz thonë po hoq ka libra sa dush. I them se libra duhet të jetë ndihmtarë, por ju mësuesi Mësuës si i rthojë, nuk po tham shko të hodgja, te filen hoxha, ti zgjite nga hoxhellatë sigurte, të, të mirë që të kolikuar, të shkolluar, të devotshëm. Zgjete kënd të duartë. Mirë po duhet të ulësh në prernën e dukut. Duhet të biesh në gjunjë ndokut. Nga njerëz e diheshm ajtë të ndihmojnë pastaj në kuptimin asaj që te të ke lexuar. Por njerit e pavarsohet në kuptimin e fest. Të pavarsohet duke lexuar, duke dëgjuar internet, etj. gjitha ato janë alternativa të rëzikshme të cilat mund të dëmtojnë më shumë se të bëjnë dobi në qofë se nuk janë të koordinuara me njeri unë e dishëm po të është të mëshme mësu fin nga libra pse kishtë Allah me dërgu Muhammed, të, të, të, të persekutohet të ndjeket kështë të dërzu librin të korejshtë mësane libr Musa Aleisa më dhe të ruar me len popnët i të vetmuar shkanë të të mërë të, të librin të kalajja levale të ratët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 Allahu os botëm shkota ime le kulturën, fjalorin, shkomsojuën shqipin. Jo, jo, shkota e kam se ja akiden, pse e besojmë, pse se nga se ati Allah e ka mësuar këtë me ditë. Për të çka thënë diator për këtë çështje, gazetari nuk mundesh të pavarsosh vetvetiu. Ma kusht e pa mundesh më. Qase historia mos të mome kadëshmuar, se kjo dije është trashëguar dhe transmetuar gjenerat pas gjeneratë, gjunj pas gjunjve. Apo një gjë është ul në gjin dikujt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 Minimumi, apo? Plutër soj, ajo që kërkuat të arish nuk mi aftonat tri jetë atjera. Nësë jetë është dinamike, po shkonë shpejt. Edhe në që dhe ti evonon kuptimin e ndonjë një gjetë saktuar për 5 vite, kur të të mësësh këtë fejt? Ajta shkutën jetën, për 5 minut të kalëtën, nga sa aj ka, ajka kalu jetë për këtë punë, ajka mësu për këtë punë, andë ajta të regonë, për 10 minuta ta largon një dilemë që ndoshta ti vetë e ha menduar çfarë bëj. Ai tregon, kusht të përfundoj. Andaj të kursen nga jeta, dhe kjo mjafton vlerë që e dita. E dita. Thën, lekel, shumë, lezojsh, të ulësh para tij. Edyta kanë thënë youset didule kel fahm. Mund ti et përshëm kur lejohesh të shkapërderdh të kuptimet. Ka bëj ky që po lejohet ka të bëj me kët, ka të bëj me atë, ai thotë jo, ka të bëj me kët. Të përmblehet në kuptimin e fest nuk trem të, të shkapër derdhur përmbledh dhe treta ju addebak të dukon add qase të mësoni ja nuk bën ta kuptosh sot ja nuk bën këtë ragosh jo ja, turp por nuk bën ti e padukot mirë sillje andaj këto i fiton dhe kju duhet të jetë parim u mendojse në çofse linja jon sot ose kurdo çofsat që dëshiron të kthehen në fund Allah xhelalu ala nuk e kupton këtë si parim të pa kompromes qase tentonjes të bëj negociare këtu të futin dilema të ndeshme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 Dhe fat keçi shumë njerëz janë privuar nga dija ndokujt për shkak se një shpreh adekuate s'e ka prodhuar ku duhet, mungesë shprehës kjo dhe kjo është normale të ndodhet. Kjo ndodh edhe ndër ndod njerëzve që janë gjyhtar, mësojnë, lënë më dikujt që thash ka mësu, ka studju, ka dhënë proime, ka dëgju, tersë gjuhë tjetër. Atash më duhet një kod të thot, po i mëson këtë shpreh. Mos e bëj kjo po shambull, nuk më nëse niveli i gjuhës shumë i ulët. Po nëse ka dikush që ka nivel të gjuhës më të lartë, ani shko tek ai. Por juson nuk kam mos e bëth kjo ka është kaktare që ti mos për e përvizosh për të. Mos ulj të kain. Në kjo është mendoj parëmi i panegojshëm se nuk mund të msohet fea pa mësues. E rëndësishme atë. Ai thonë nëse do të thoshë se që kjo lloj fryme që i largon nga xhallar duke thënë që kjo nëse do të më lejo të thoshë thashë është një lloj fryme hipokrite me të larguar njerëzit me msimi fesë nga fes nga 20 ditë nga xhallar apo jo hoxh. Po po dushim unë nuk dua që të mirën me qëllimet e ty në. Nuk dua të mirë me qëllimet, ngase këto nuk janë ndeshme. Por dua të them se nuk e di a janë të vëdijshëm apo nuk janë të vëdijshëm, mirë, por ata janë duke rënëuar firme këtij ide. Ngase kush e kam, kush u kamsua këtu njerëzën e Fin, përse Hoxhallor. Ma nikon tendenca te për të ulto vlerën e nderuar për të devaluuar vlerën e Hoxhallorëve. Duke thënë për shembull se ka përpara ka pa ka pos Hocalo nga Rusia i kanë sill këtu në petkun e hojellarëve dhe njerëzit thonë a si duket? Si duket këtë kët, kët paramet kët që na kanë shtrënguar shumë rros kanë qenë ata, s's'ta ka dosh mirën. Thjesht të futin dyshim dhe dilema në msimet e të gjithë hojellarëve, ngasht nuk, nuk e dimë na ç'li ka qenë rusët, ç'li ka qenë bullgarë, nuk e dimë na, atër futet dyshimi tek të gjithë. Ne ka s'oj. Hojellarët që kanë msuar për para, zoti i shpëlbivë ndërorft. Amin. Ngase me atë sa kanë ditë e kanë ndruar të fen më shumë se ne që po erim sot me diën që kemi dhe mundsi që kemi. Ata nuk i kanë pasur mundsi, dorasazi nuk kanë qenë të kualifikuar me shkollë, so ka sa, por më gjithatë masa kanë pasur, edhe kanë vdekur për këtë fe, edhe janë përsekutuar ndjekur për këtë fe, dhe janë burgosur dhe nuk kanë çuar pë në ato që nuk duhet çuar pë. Dhe kanë marrë të fundi masa kanë pasur mundsi. Ne duhet t'u jemi falëndërues pasallahu xhelaluhu ala, me të vërtetë dhe mirnjohës për atë që kanë bërë. E jo të futim dilemë a dyshime ka qenë të pashkolluar, nuk kanë ditë, kanë ka, ka pasoros, kod i çfarë, ase kush më të mirë Dhe në vizit të shumë ta, si kur që dinti ka, për të, po. kjo është nuk ban, kjo është i korruptum, kjo është i shqitën, kjo është i shtetit, e kjo është në betë, nga kjo është të mësojmë finë, gjithë kjo është ta ka për koronin vetë vetio, e pas taj, tja shtojmë 7-3 grupeve dhe 7-3 dhe tjera. E dhe, dhe, sajt, e pastaj, grupë, tjera. dhe në rëtë.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 do lutë Allahun të gjithë së bashku, të lutim për tërzaçin, na mësojnë na qarcojn rrugën dhe na edukojnë. Mik i parimi i tretë. A do dallojmë nga të tjerat apo do imi të jemi bashkë me të tjerat edhe është një një problem i kohë të fundit që po diskutojmë sot. Jeni ndryshe nga të tjerat, pse do t'jeni ndryshe? Duhet të jemi me njerëzit edhe ndonjëherë ndashu ke parimet bazë. Unë përmend sa besimtari vazhdimisht provokohet. Avaz dhe meshta i bie në ver dilema të saktuara, që qëllimi i tyre është tasbehin tasbehin për kushtimin e tij ndaj fesë, tasbehin praktikën e tij në zbatimin e urdhrave të Allah xhela uala eks te marr. Dhe këto vijnë nga shumë anë, nga njerëz vijnë për shembull nga ky kënd. Pse duhet dalluhem? Isha para desade duke ndëjë një debat shumë i çuditshëm subhanallahu. Njerëz kokarit duke guzimë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 por dallim i prir dhe i i ulhëçur nga suneti Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Shikojmë nderuar. Në, në Medinë ishin çiftot. Dha ata vërzdimisht para se të vinte Muhamedi sallallahu alejhi. Kompleksoni në Arabë, e, e, e Arabët e prapambetur, Arabët ignorant i kompleksonisë nuk dinin të viksheni, nuk dinin të bëni këtë pejgamberin e kam thënë kështu. Dha ata tentonin mëzë se ngatë të kopjonin jewidit. Kur erën feja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 a sa di kurse, edhe shija po edhe shija fienam se. Sa di kur jo ka shije diçka tjetër. Të shija gruas është mbulesa. Nëse shija e tij e tjerë mund të jetë zbulimi la kurizia e kësaj merat. Andaj nuk duhet të kompleksohemi kur dikur thonë po dalloheni. Po dukën, po ne dëshojmë të dukemi. Thash po gjithmonë të prioritet të udhëheqin nga mësimet e Allahut dhe pejgamberit so sallallahu alajhi wasallam, atia ku nuk kërkohet të dallohemi dua të mbetem i pjesë shoqërisë zakonisht po atë ku kërkoht dallojmë po jam ndaljuar kush mikra, no kush identitet i kombeton andaj jemi mikra po dallohuni i themi po se kë dallim e ka kërkuar fejon dhe ne po e bëjm po më shamia po dallohuniu jo, po po de nga se na podëm të dallohemi te nuk e ndiviten të kompleksuar pse dallohim qase ky dallim më bën të jem ndryshe nga ata që kam ikur prej tyne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 dhe është imotivuar nga besim ju në që kemi në allan gjellewarë. Na, besojmë dryshe, adhurojmë dryshe, silim i ndryshe, flasim ndryshe, duhem i ndryshe, bashkunojmë dryshe, gjdo që kemi ndryshe. Aqë sa më u bëj e te për këndryshe në medine. Shumë më bëj në medine. Erë një që fëtë të ankotë të këbë dherri. Tha, nuk lakë ju pegamberi u e për ketë, që ka patë më na ketë ndryshe, ndryshe. Abu Dharr transmetim kaqën që muawdh apo tha jo vetëm kaq nuk di a ju ka rënë vesh juve se edhe në banjë na ka mbsur të futemi ndryshe nga ju si tha po ne kur futemi në banjë fusin fillimisht këmbën e majt pastaj edhe me këmbën e djatht edhe këtu dallojmë nga ata pa dinë Muhamedi namë tha që kur të urinojmë të ulemi mos si me sikur të tjerët shikojnë këto detaje na ka mbsur të timi ndryshe dhe vetëm duke qenë ndryshe reflekton bukurinë kësaj feje Ja sen këtu dallimi është bukuria dhe i kësaj fotografie, i kësaj fyje. Dhe bindja e, e besimtarëve që nkon në profetën Sallallahu dhe sut, ka qenë më një herë e bindur sepse i motivon dhe stimulon kënjesin e Allahu Xhasha nou. Padoshëm. Ne këtu më themi një parim tjetër, që kënjesia e Zotit është para kënjesive të tjerave. Padoshëm. Edhe ky është një parim i panegoçshëm. Qase kënjesia e Allahu Ta'ala është rregull për mua. Si musliman është gjithmonë përpara kënjesive të tjerave. Aty ku mund të bashkojmë me s'dyk në cive, këtë e bëjmë. Aty ku mund të bashkojmë temi njejtë e dukemi, këtë e bëjmë. Por atje ku dukja duhet të jetë daluar, atje ku rveprimi duhet të jetë ndryshin nga se këna cilë o të kërkan, u themi se mos të nëtoni të bënë negociata nëse kjo paremë për një është i panegocjush. Si mund një besimtarë, një besimtarë të negocianë, të bënë kompromisë për d do të shkel të eknasinë Allah Gjellohura. Pësër e ce është nuk bënë këtë? Ase nuk i autorizuar për këtë? Nuk i i autorizuar. Për shamë nga njere, nga fërsia që i kime diken, e dinë se, aj e urën dhe primitës aktuar. Por ti e bënë nërse për hatër të themë, kjo i heshtë. Apo, këshinë e mësu në në gjahilet. Në njërën një të shkutë bëjmë. Të shkirim rrëgullë e parimë, pasaj t epëra për këtë çështje dhe ai të pajtohet, ndërsa ai thashë ka çim para i mot. A mund bëjmë psolajka me zot në jetësi? Timezat, mos e thonë kësaj rradhës sa ka golë. Pak kjo. Ti themi kështu. Nuk mund ne të ndikojmë në kënaqësinë e Allahut në ndënimin e tij. Jo. Çfarë ndryshojmë atij? Ka sa ai bën çfarë të donë. Allahu në kënaqësinë e veprave të caktuara dhe Allahu në hidhrojnë veprave të caktuara. Allahu në kënaqësinë fjalë të caktuara dhe e hidhrojnë fjalë të caktuara. Dhe kjo rregull po i pa negocjueshëm.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 Voret më, po kët këtu zot e kanë dalur. Magjini dikun që ka qaluar unë e bi vetë e sillet. Po nuk ka qenë çështë në dorën time. Ngani mua si ujmë me telefonin e Sanjard, pani pani fam sam nuk bën. Të fillojnë të negocionojnë me mua, fam Allah. Mm -hmm. Po jo mos negocionë me mua për këtë çështje. Ja. Ka sundo unë vendimin e Allahut, nuk mund ta ndryshoj. Unë jam një transmetues i këtij vendimi vetëm asoj më tepër. Unë ta kumtoija çka thon Zoti. Pas taj, pas kësaj, të i vëpraat qarta mërmenja, gjithasht e jojtë. Ane duhet të i bindim të vete të tona dhe pasat e tjërat, apo se knesia laot është parem i panegocinë për njeve. është i panegocinë për njeve. Andaj të di njëzit, për shambull, nga uh, njerë njerëzit kërë u thejmi kështot, dhe janë të bindë në dojtë që ti thëtë dikosh. Po, shka thujtë, qëa kemi thëtë? Ai fjalë kështu janë durta, dëmarfond. Ti mësoni njerëzo ç'i thon për neve. Po. Ti mësoni njerëzo ç'ka të kemeta. A ka fon fja kështu? Është kja panegozim për ta. Ka marrfun kjo. Ti kuptojse tek ne, po, kjo është rregulliet e son. Rregullën e kënësi Allahut. Ku do të qersta e kënësi aty jemi? Na e garantoni se këtu është naci si Allahut. Me fakte nga Kurani Sueneti, wallahi aty jemi të parët. Edhe pse kemi thon nuk vim, nuk bëjm, nuk themi, e themi, e bëjm dhe vim. Për vetës ton, në në është por kundër vetes ton, nëse ne garantojmë se k'nasi Allahut. Po përderisa aty është hidrimi i Allahut, nuk mund të dim. Qase kem marrveshje me Allahun që ngakokurimi i penduar se nuk do të jemi më atje ku ti hidruar. Pa në ky është parim i panegozhueshëm për ne se k'nasi Allahut mbetet e para dhe e pa kompromis. Pa as do të lekësi atje. Pa as do të lekësi atje tjetër. Edhe siç jeni ne vetë deturonim kjo kë pjesë Më susovin një moment që mbas një farkë do të thon bravo i qoft. patushim, Jem thërit, e qoftë. E munduar disa herë me thrit, ai ro, do të thon kërcu drejt, di që është sinqert me Zotin. Patyshëm. Vetëm problemi është si fillimit sa njerëzit besojnë që vërtet ti je sinqert, nuk e në një nat në atë që s'bën këto, kjo është ato në syrin e tyre parimet vogla, si tham rën dhënia dorës apo diçka e tjera po në syrë të tyre. Mund thësh se kanë parim të Zotit apo jo. Parë më është kjo. Kjo rregull e sallall, nuk ke, nuk e kemi silën nga vecja jon. Nuk e bën nga vecja jon nga se po të thënë nga vetja jonë shumë lot do të ishte vëllapta. Do të ishte shumë lot. Nga se sa so ka parime që ne dëmtohemi pse i zbatojmë. Vërtet. Mir po i bëjmë pritë Allahu të shoqërojë. A të folën për katër parime gjithë tani Hoxhën dhe në pamje të jashtme duket sikur janë pak të ashpra. Edhe është pyetja e fundit e pesë se duhet të vike kjo kur thamë se ne nuk kemi kompromis në bazat e fesë, thamë gjithashtu që, që nuk msohet feja pa mësues, duhet me shumë kujdes, duat dallohemi nga të tjerët që kjo është popri parimet tona. E fundin thamë kënejsia latë për para, zhdoj kënejsia tjetër. Po, po, miroj, a tu ti në qita këto me ashpërsi, kemi një fenomen dhe i të këtë theksuar me realitetin. Ne fetaret, të sot, të jemë në për familjë, kemi duhe ashpërsi e. A shë dhe këtë parin bazë ashpërsi e në sidhjen të tonë? Po, këtu është gabimi. Nëse dikush me ndonë, se aroganza është shajn e stabilitetit. Nësë oma aro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 parim, i panegocëshmë është se duhet i shi buhet për kondorragimeve. Duhet i esh me silet mirë. Ata mund të thonë, tina përqave, tina bërek shtotë, më falni, më falni, po më jenë keqë që kështu ka ndodhë, po nuk kam zhidja, po më jenë keqë. Qfarë diqka tjetër duhet të bëj, që mundëm, jam i gaqëm të bëj. Me silet mirë, më falni. Nga një herë, nga një herë, detyruhësh që pak ju shumë, pak, e, është të mështet, është një të gjenjë, së përëm të ashtë për sërsh fjallorin, apo, po, pak, pak, t'je ja zbëshë bucim, vëq pak, për të rëgurën nga njëse, mos të nëtoni se shumë për një me e kam, në në Asadi, më në kasët, ku në dëgjëj se Asadi ka pranuar islamin, të nëtoj që të bëndë një greburije, nuk hanë të e bukë farë, dhe të nëtoni që du al shon saadi finati pasimin e muhammedit sallallahu alaihi wasallam te kthehet te ktheja ne nesati do diten e parë nuk nuk greni bo sa di ska elemente apo nuk i tha por mu shpirt le del ja nuk tha kso un e mbetem parimet e mia por sjellë mir po pse duhet mendon se si kjo aste nuk bashkohet kemes veti jo bashkohet vallahi qe kso ishte muhammedit sallallahu alaihi wasallam kush mund te jet me parimor dhe me i qendrush parimet e isin muhammed sallallahu alaihi wasallam as kork Kush ishte më i butë dhe më i sjellshëm se ai, askush. Andaj ai net është më praktikës, është e të mundshme. Ti është ai të pari mëur, por dhe i pa sjellshëm. Nuk duhet që ta ngrecësh, ta ta ngrahesh zërin lart, apo dhe Për, për ti ska nevoj. Ast, të qenë që të pari mëur. Për të qenë që ti pari mëur, s'ka nevojë. Ësht dëbardhsum rula të tregosh, s'ka nevojë. Mund të i thuash si është thua se nuk ka mundësi vallahi. Vjen kjoç, vjen kjoç po nuk mundem. Mundesh këta bashkësorto. Në familje. Dhe shpër dhe, dhe, dhe ky është e kërkuar. Kjo që os param tës kanë godtimta butësia dhe mirësia duhet të jenë baza e çdo besimtar. Dhe sa a ditë tentoj elmonte nganner me vullon e tij, fut një në një dërras në gojën e nënës apo që të pëngojë mbyllën e gojës dhe futin ujë në gojën e saj që të të mbantë shpirtin gjallë, kamirsia. Dhe kjo di sot ditë. Sa di pas se natë po mendon se kjo butësia, se nganner butësia, butësia mendon së pohapën shtigje për kompromis. Apo, nganjë këtë, këtë sidhesh mirë, më ndonë, ë, si duket, edhe pak një shtyrë këta. Jo, ne sa dje i thanë as kështu. Tha mdhim se s'hte i nën. Apo, se butësia ime nuk është shenjë se un po zbrapsem. Po natë nuk zbraps. Vazdoj me grevorie. Sa di që edita, oj nëna ime. Jo një shpirt, shumë bot nuk nuk e ngrizën, por për mbajtje është e fuqishme. Tha, "Jo një shpirt, po një çën qofë kë dhe një ngjë të dalën nuk kthehem nga rruga lart. Në çështë tash këtë e ke kërkuar. Dhe filloj dhe filloj ajo të ngrenë bukë, të kthehen si pse poçi ka mund të funksionoj. S'ka negocim konkret. Si të qsem unë anadoj otomsha kur të pengojnë në shtëpi për shami, unë them vargisht. Bulau edhe Sllomir. Mos u bëran gjant. Po do mund tash për shkak të nench shumë për buzën të ofendojnë. Ata kanë dorë në dështë, aspekt Në le arsyetive për këtë punë. Po, sepse nuk e din atë që ti ke mbytur. Po, ama ti nuk ke arsyet të ta kthesh fjalën pritët. O le kokën. Mfal. Zoti është e, e ka obligu. Ja shikoj kush Kur'an. Po vjen keq më shumë se ndoshta po duhet me me sikom. Po, kjo është kjo. Fjala e mirë, sillja e mirë. Allahu xhella wala ka udhnu Muhammedis unte diskuzion. Daramunev. Walaa kunta fadhan ghaliz al-qalbi, al-fadhu min hawlik. Për të gjithë të i rapë, të i ashëpër, i rëndë me fjallë, dhe të shpërndashën, dhe të ikë në pejtëjë, anë me fjallë e mirë. Ata e shanin a i buësë është. Sëllë Allah. Ata e ofendonin a i lafëdranë te. O a këtanë te me të mirë, i përshëndestë. Si dhe mi me ta, unë dihmanë te. Dhe kërë të kërkuar. Andaj, kërësadi këtë e bërë me në në vetë, zvita e jetë i Koran Inshallahu ti bësh shok në adhurim, falatutej huma. Mosin dëgjojnë këtu punën, mosin dëgjojnë kësaj. Po të mësojnë për të keq. Mir po, në çops ata ty të mësojnë më bukeq, që nuk do të thotë se si ti duhet të bësh keq. O sahibhuma fi dunya ma'rufa. Dhe sonë çertë se kanë bërë me këtë botë, shërbime që kanë me këtë botë, varda të mbetesh i sjellshëm. Andaj kaumun ti si të prindë, të ofendon për namaz dhe të rrah, e pastaj thotë Më duhet, për shembull, sprish punë, nxjerr kuletin e abletar. Qoftë se ka nevojë. Pasti konflikte, po. Pa. Ose kërkon për të një shërbim, po, si jo pastro shtëpinë, qoftë se je i thëmër, apo nëna të ka ofenduar, luqthu ata e tash, asunspod. Ja nuk bën kështu. Unë e bëj punën time. Unë jam korrekt, unë sillem mirë me ty. Edhe nëse ti semurësh prindimun, mërziten për ty. Dhe të rritë kokë apo ti më ofendon mu. Sprish punë. Gjase cilë e ime dhe parimin janë gjëra të koordinuara me një jetë shumë bukur. Shikosoa bukur është kjo. And kur dikurse baba im nuk e respektoi pse është çka më bën ata. As çafër. Po sa mbrojëm me ata, sa to nuk respektojnë. Alhamdulillah. Pani më edhe më çë çafër. Ajër mbetet baba yt. Mbetet baba yt. Në kulmin e konflikteve në Mekë, në kulmin e konflikteve ofendoj fye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zë shabutali. Dhe që për talibit. Epse në gjenazën të talibit, mërë një piesë të gjithë armisht e Muhammedis a sëllëm. Dhe ata mirëshin me pregatit në ti. Qëfar të pega mërësan? I tha liot, ngretu dhe mërë piesë në vorimin e babës të të. Pa ata, pëna, ti për babën të tanë pashkon. Shka këtë, këtë moral të lartë, kësile më dhështore që në mësej Muhammedis sër Allah sëllëm. Le faktë që ata muhojnë, fynë Absolutisht nuk dua që nevet na humbim dinësi që kemi prand. Ose kemi vëlla, ose kemi motër, ose kemi megë, kemi shokë, kemi bashkëqytetar çka na quhet. A e çfarë fletaj është e ti. Ne do të mbetemi vës në këtë parim, se buçia dhe mirësia mbetet pa negocim. Pa negocim. Nëse ndryshojmë pak në përmbajtje vetëm, kjo është për të mirën e tyre që mos lëdhën për të vazhduar në kërkimin e shtegut të kompromisit që nuk gjendet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 tashu për 2 orë, po ta ndodh që shumë maktë pa ta dëmton dhe përsi ndaj bosish, më themi, a ke fjerë, a ke pushu. Ngase kjo dallim është i kërkuar nga ajo koçë so më që mëçi ndryshe. Do të ndshuroja Hoxh, më thonë që këtë fjalë sinqerisht të moralit ton profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këshillave kuranore, të përqilleshin që gjithë ata të mos i ta mbajnë fillim që na ofendojnë fen ton ose na bëjnë se nuk nuk e njehën. Jo vetëm për ne, por për disa dot ishin shumë. Atëra orës tonë deri në fundi Hoxh, nosallahu që çdo bishëm, çdo dobi për gjithë shënazat i madh, na mundsoi të gjithë të për të përfitojmë këtyr parime të panegoçueshme, sidomos e fundit që na jitet qarksimin e gjithë parave. Po pa, ajo ajo ja, ja, ja po, për këtë të kemi lënë të fundit me siguri që apë të jap kuptim të parave. Atëherë Allah të ulëft, Allah e ndërftat. Ende ti zotit rujt. Pretekohemi në mjetin tjetër të shërimit për meturin e ignorancës. Inshallah. Të ndruar vlezër. E përfunduam me kushtin e fundit, ose parimin bazë të fundit që ishte budësia. Nuk mundesh të rrua shparimit baza, nuk mund bësh kërvëmis në fe, nuk mundesh të mësosh pa mësuës, nuk mundesh të jepër përsa i kënajsive të tjere për para kënajsisë zotit gjellë e gjellë alëhu, dhe të gjitha vetë me buci. Bucija është gjithashtu parim i panegocushëm